Eusko jarularitzako osasun saiak eta gipuzkako foro aldondiak gipuzkako zarritxe guztietan koronavirusaria horregiteko babes neurriak martxan jarri dituzte. Neurriauek pasaden astetik entarrean daude, langile eta bizitariei biretziki zuzenduak. Errenteriako, jesuzen bihotza zarritxean esaterako eunda berrogei egoiliar edo erresidente daude. Saioa elosegi bertako medikoa da eta koronabirusari aurregiteko martxan jarri du den protokoloa zertan datza asaltzen dugu. E, langile goren naldetik adibidez e, jarri bat diren, bueno, e, arnaz, e, higienarez aparte, Egun guztiare esate saiona, ba aukal ondorekin estulagin, guztiak erabili guzti hori. Sarreran lana hasi baino en temperatura hartzen dugu eta puntatu behar dugu eta kalenturari sukarrek e, izan eskero edo arna sintomak ez dugu lanera joan behar. Uh -huh. Hori da langilari dagokiena ez. Langileak osasun neurri zorrotzak hartu behar dituzte eta bisitariek ere protokoloa bete behar dute. E bisitari dagokionez momentu honetan, eh goliarreko visita bakarra eh gomendatzen da edo bueno, beharrezko da egunean visita bakarra eta ordu betekoa. Beraz gure goitzen eh ordutegi bat jarri dugu bai goizean edo arratsaldean izateko, baina visita bakarra pertsona batekoa eta e, ordu batekoa egularrekoz. Eta baita ere, bisita hauei, etortzen direnean, e, apontatu behar dute izena eta e, temperatura hartzen dugu baita ere eta eskua garbitzera e, bialtzen dugu. Oho. Zuzenean, e, sarreran dauzkagu bi komun, jaboya ura eta paperakin, eta baita ere e, hidroalkola ere. Baina, bideratzen dugu, zuzenean, komunean, ba, egoitzara sartu baino lehen e, eskua garbitzaka. Egunez egon protokola osatzen ari dira eta irizpide berrea jasotzen dituzte momentuz, neurri hauek ongi hartuak izan dira bisitarien aldetik.